Mi se pare că rareori noi oamenii avem capacitatea de a înțelege un eveniment istoric atunci când el se produce. vergura lui cel mai des poate fi judecată din perspectivă istorică retrospectiv. Adică dacă stai acum și citești despre ce a însemnat, nu știu, anul 1939, de exemplu, sau a fost doar un exemplu, sau 2016 sau 2014, scuzați-mă, atunci s-ar putea să tragi concluziile într-un fel. Uitându-ne așa retrospectiv, la anul 2016 s-ar putea ca unii dintre noi să creadă că el va rămâne sub o formă sau altă în istorie. S-au întâmplat multe în acest an, nu numai în România, sau mai puțin în România decât pe plan internațional, dar poate în acest moment nu ne dăm seama de lucruri. Ceea ce vă propun, doamnelor și domnilor, pentru ultima ediție România în direct din anul 2016 este să ne uităm mai degrabă către viitor, către anul 2017, să ne gândim ce ne-ar putea aduce el și ce ne-am dorit noi să ne aducă, mai ales că știți cum se spune, dacă nu îți faci un plan, atunci mai bine joci la los în plic. De aceea, în ediția de astăzi, vă invit pe dumneavoastră să spuneți ce vă doriți, fiecare dintre dumneavoastră, pentru familie, dacă asta doriți să spuneți, sau pentru țară, sau pentru comunitatea în care trăiți. Sunt multe lucruri pe care ni le dorim în această țară, pentru că multe lucruri ne lipsesc. Hai să ne organizăm puțin așa prioritățile, că poate ne găsește și anul 2017 mai pregătiți decât ne-a găsit 2016. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit așadar să sunați în acest moment pentru a intra în dialog. Bună ziua Cristian! Bună ziua! Vă ascultăm! Pentru 2017 eu mi-aș dori foarte tare uh, mai puțin pentru mine. Adică eu personal sunt bine. Am o nișă unde hai să spunem că mă dezvolt nu neapărat întrebării, sunt în țară, dar mă dezvolt pe planul nostru sunt antreprenor, am găsit ce trebuie să fac ca să mă descurc. Și deci de ce v-ar mai interesa restul? Păi nu, asta vreau să spun. <laughs> Pentru că eu consider că acum sunt de stradă, caut brad, mă uit în jur la oameni. Nu este o țară fericită, sunt niște oameni care, uh, mi se pare că România merge de la anul în jos glumeam cu un asociat că suntem așa, unii care suntem bine la ultimul etaj de în Titanic, știți? Se cu scufundă și noi suntem sus și încă nu vedem apa, dar... Nu uh, chiar așa, nu cred că e așa. Mi-aș dori pentru România, în primul și în primul rând, să fie oameni un pic mai curajoși. Mă refer la, la cei care, sunt, care au capacitatea intelectuală și forța fizică să... Să-mi să, să, să războată. M-am săturat să văd oamenii care sunt cu variza la ușă, care nu vor să încerce un pic, să se dea un pic mai tare din coate în România. Eu sunt medic și am foarte mulți prieteni și colegi care pur și simplu, uh, mai stau de aici, cam asta e senzația, că mai stau de aici, știi? Ca să vadă ce se întâmplă, da, fiind adică, pregătiți în același timp uh, să-și da. caute de lucru în altă parte. Eu pot să plec absolut când Am ales să rămân în România, să fac o mică afacere, lucrez și ca medic, lucrez și ca manager, am făcut și copii, am așa o casă, adică uh -huh. m-am băgat în România. Cristian, hai să vă zic o chestie. Dar, da, v vă, spun o, vă spun ceva așa din experiența personală. Uh, dacă vreodată o să ajungeți să regretați decizia de a rămâne în România, asta nu va fi din cauza că țara noastră nu va fi progresat. Țara noastră progresează, în ciuda sentimentului pe care îl avem, trăind zi de zi aici lovindu-ne de tot felul de, de probleme. Dacă reușiți să vă scoateți cumva din prezent și să o analizați în timpul istoric, o să vedeți că suntem mult mai bine decât eram în anii 90 sau chiar în anii 2000, nu mai vorbesc de perioada crizei care a izbucnit în 2008. Suntem mai bine chiar și decât în 2014 sau în 2015. Cu siguranță suntem mai bine. Însă, în același timp, progresul este foarte lent și mult diferit de proiecția pe care o avem noi pentru ceea ce ne dorim de la țara noastră sau de la comunitatea în care trăim sau chiar de multe ori de la noi înșine. Puteți, pe exemplu, anul trecut în România, nu știu dacă știi, s-au născut 180.000 de copii. Ultima generată din 89 a fost de vreo 385 și e... E un declin demografic, îmbădănirea populației. Sunt foarte multe chestii care nu sunt neapărat, care sunt un pic am sumbre când te uiți în viitor. Te întreb cum va fi România peste 20 de ani, poate nu la anul, poate la da, anul Și eu te întreb cum, o să fie, cum vă doriți noastră să fie la anul. Tocmai de aceea am încercat să nu. La anul o să fie un zi mai curajos și Am venit să se întoarcă mai mulți în țară, să încerce să facă ceva aici. Ai foarte multă lume plecată care nu face nimic acolo și foarte multă lume care a rămas aici și care nu face nimic aici. Care nu face nimic aici, să că corporația și statul nu sunt neapărat soluția pentru ce-și doresc ei de la viață, da. să dau un pic din coate și o să reușim. Acum că vreau să se schimbe niște legi, să fie mai bine primatul fiscal, habar n-am. Asta, până la urmă, știi, dacă ești muncitor și n-am văzut până acum care să muncească bine și să fie căutat și să moară de foame, indiferent cât de rău a fost, uh -huh. fiscal. Și... Uh -huh. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri, Cristian. Mi-ați adus să aminte de niște vorbe pe care le spunea bunicul meu, fie țărâna ușoară, zicea, câtă vreme am, sunt sănătos și am două mâini, nu o să mori eu de foame nici în, comun, nici în capitalism, cum n-am murit nici în comunism. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Vă ascultăm! Ziua, Cu drag! Uh, planurile mele personale pentru 2017 sunt următoarele și anume uh, Vreau să mă trezesc, vreau să mă deștept, vreau să citesc mai mult și vreau să cresc mai mult În cunoștință în cultură și să las pe plan secundar problemele societății și economice Pentru că vreau să fiu eu exemplul schimbării și deșteptării și trezilii Foarte interesant, n-ați intrat în politică anul ăsta când aveți ocazia Nu am intrat în politica anul acesta când am avut ocazia, într-adevăr am avut o ocazie Pentru că am așteptat să cresc mai mult, să am mai multe forțe, mai multe cunoștințe și mai multă stăpânire de sine Interesant, foarte ce vârstă aveți? Important. Ce vârstă aveți, Adrian? 20, 26 de ani am fost plecat în prezentate, m-am întors, acum aveam în plan să plec din nou Așa. Și m-am am, -am realizat ca se poate și aici mai greu, dar este foarte importantă creșterea și dezvoltarea la noi în țară pentru a, le da, pentru a fi un exemplu pentru ceilalți tineri care vor și cred că nu se poate pentru că sistemul e nu știu cum, pentru că tot timpul găsesc scuze în exterior când de fapt noi suntem problema, noi personal. Când de fapt noi, noi creăm și țara și sistemul, așa este, da? Așa este, așa este. Eu am învățat uh, câteva lucruri, să nu mai arunc cele pe geam, lucruri esențiale, să fiu politicos în trafic, pentru că sunt reguli de civilizate și de circulație, să nu mai blochez intersecțiile, lucruri pe care le-am învățat între în toate cei drept. Și da, le aplic și uh, sper din tot sufletul ca cei care îmi observă exemplu, să-l punece, să-l să să să pun în practică și automat nici conducătorii nu ne vor mai putea fenta când observă că poporul își devine și devine conștient foarte important să fim conștienți de fiecare moment al noastră. Vorba colegilor de la drum cu prioritate. Alegeți să fii om și în trafic. Vă mulțumesc pentru telefon, Adrian, și vă mulțumesc că existați în general. Vă spun așa pentru dumneavoastră cei mai tineri care ascultați această emisiune, și eu știu că sunteți mulți. În ianuarie vin audiențele și o să mă bucur probabil din nou văzând că ascultați această emisiune și radioul nostru. Vă spun în felul următor. Un mediu ostil, în general, cum este cel din România, te pregătește de viață. Mai puțin pe partea financiară, dar uneori chiar și mai puțin pe partea profesională, dar te pregătește în general pentru lupta cu viața mult mai mult și chiar mult mai bine decât un mediu foarte prietenos, cum e cel din țările vest-europene, Cum ar veni tot rău spre bine, sau poate exagerez eu. 0372069599 Bună ziua, Rodica! Bună ziua! Îmi pare bine să sunt de vorbă. Pe plan personal mi-aș dori în primul rând, sănătate, mie, familiei mele, cunoscuților. Asta sunt de la sine, înțelese, Rodica. Sigur că toți ne uh. dorim sănătate. Hai să trecem peste partea asta cu sănătatea, ca să nu sună toată lumea și să zică eu îmi doresc pentru anul viitor doar sănătate. S-a dovedit că e foarte bună, e esențială, e de bază, dar nu e întotdeauna suficientă. Uh, să fie liniște în țară. Ce înseamnă să fie liniște în țară? Adică cei aleși sau cei votați, nu de mult. Să se gândească la poporul român, nu numai la ei. Ok. E un punct de vedere. Da. Și cam asta așteptați de la 2017? Uh, poporul nostru să fie un pic mai fericit decât a fost până acum. Este esențial și asta. Vedeți, mulțumirea e una, fericirea e alta. Eu cred că fericirea e o treabă destul de individuală, așa, ca să nu zic chiar foarte individuală, foarte, în puțin termenii. Mulțumirea e, Da, cred că se poate vorbi de mulțumire la nivel de comunitate sau de mase, dar fericirea... Nu? Ziceți așa? Hm? spuneți? Da, să zicem. Și ca să nu intre altcineva, vă doresc sărbători binecuvântate, liniștite. Ascult Europa FM de foarte, foarte mulți ani. Îmi fac emisiunile voastre la mulți ani pentru toată lumea și multă sănătate. Vă mulțumesc foarte mult, Rodica. Și noi vă urăm asemenea. 0372069599. Bună ziua, Alex. Bună ziua. Vă ascultăm. În primul rând, felicitări pentru edisiunile ce le faceți e prima dată când intrăm direct la tine. Okay. Și pentru 2017 îmi doresc în primul rând să se schimbe cât de cât legea audio-vizualului. În primul rând. Cum pentru că să nu fie așa permisivă cum e acum, sau cel puțin anumite canale TV, care mi-au băgat în uh, casă scandal, să zic hmm. așa. Știu la ce vă la referiți, la dar să știți că o lege mai restrictivă ar fi mai degrabă mai periculoasă decât uh, mai bună pentru societatea. Da, în clar adevăr nu te cenzureze, dar cumva să se lucreze puțin acolo pentru că nu e normal să mă cert cu maică-mea, cu taică-mea pe uh, niște informații ce se dau acolo eronat. Și... știți că noi nu avem problemă cu legislația în România. Legislația audio din România e destul de copiată așa după legislația din alte țări. Avem probleme cu oamenii care o pun în practică. Asta Bun, e altceva. Acolo, atunci, atunci acolo să se lucreze. Mi-aș dori ca oamenii să fie mai buni din punctul ăsta de vedere, să fie mai corect. Uite. Ok, e un punct de vedere și vă mulțumesc pentru el. În altă ordine de idei ce încerc să vă spun este că indiferent cum ar fi legislația, ea depinde... Foarte mult de cei care o pun în practică că, uite, de exemplu, o legislație mai restrictivă ar da naștere unor abuzuri groaznice dacă oamenii care... Oamenii, cei de la CNA, despre ei vorbim. Adică să nu credeți că am vreo emoție să vorbesc despre cinea la uh, România în direct. Da? Dacă ei, de exemplu, vor fi de rea credință, sigur că pot închide posturi de radio, de televiziune. Pe de altă parte, dacă legislația este permisivă, asta nu înseamnă că oamenii de acolo trebuie să închidă o la niște lucruri care sunt în mod evident abuzive, cum ar fi, de exemplu, dezinformarea opinii publice în mod repetat și chiar, aș zice, organizat. Interesante gânduri ați avut, Alex, pentru un om care nu e din industrie, 0372069599. Cătălina, bună ziua! Bună ziua! Sper că mă auziți bine! Foarte bine! Nu, e perfect. Vezi, singura chestie care mi-o doresc eu personal, pentru mine personal și familia mea, e sănătatea. Mhm. Uh -huh fiind în cont că am trecut prin niște citostatice cumplite. Oh. Dar pentru națiunea română îmi doresc în primul rând o stabilitate legislativă. M-am făturat de uite popa nu e popa și tot felul de ordonanțe de urgență, schimb o paia, du-o paia, stai că o punem înapoi, iar o luăm, iar... Ce lucrezi pentru noastră? Sunt, uh, pentru moment nu lucrez, sunt pensionat de boală. Așa și... Ce, ce, chestie... ce schimbări legislative v-au afectat viața nu, de sunteți așa uh, supărată pe asta? Vă întreb, nu pentru că să în să ultimul să an n-am să... prea avut schimbări legislative foarte multe, să știți. Deci, doresc o continuitate. De ori, asta este problema. Eu la asta mă refer când zic stabilitate legislativă, fără întorsături de ultimul moment. Am un singur exemplu care pe mine mă doare de când s-a votat acum, dar nu vă spun. Apropo de plata facturilor, 15 zile de la emiterea ei nu de când o primești. Păi eu aștept telefonul să vină factura de la Telecom din data de 12. Vedeți că aveți când opțiunea în și, în din, ce și eu, din ce știu eu, din ce Cătălina, nu vă costă nimic să optați de exemplu, să vă avertizeze printr-un SMS atunci când vi s-a emis factura. Ia vorbiți păi a dumneavoastră vorbi păi, cu ei, da, să vedeți da, dacă să se ne poate. Înțelegem. Dacă ei pun termenul de 15 zile de la emiterea facturii și o primiți în 10, fact, da, înțeleg. Eu primesc când, da, mai am cât o zi. Eu încă n-am primit-o. Vine Crăciun. După Crăciun, deja trec la penalități. Mi se pare puțin absurd. Dar astea sunt schimbări de ultim moment. Tocmai de-astea nu-mi doresc. Schimbări am înțeles. de ultim moment. Ce spuneți dumneavoastră, înțeleg și vă mulțumesc pentru telefon, Cătălina. Ce spuneți dumneavoastră, nu ține însă de cadrul legislativ general, dacă tot veni vorba despre el. Să știți că faptul că am avut și noi un cod fiscal planificat vreo 2 ani, discutat vreo 2 ani și adoptat la sfârșitul anului 2015, ne-a dat oarecare stabilitate. E adevărat însă că, na, 2016 finan electoral s-a întâmplat ce se întâmplă de regulă în România. Politicienii s-aruncă în aer cu țara de gât, adică au încălcat niște reguli de felul ăsta pentru a câștiga alegerile. Curtea constituțională după a zis, bă, acum dacă toate le-ați câștigat, asta e... În fine, deci, din punct de vedere al schimbărilor legislative, planificarea pe mai mulți ani înainte este esențială. Dacă o mă avea sau nu parte de așa ceva de aici încolo, nu știu, dar da, este de dorit. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, bună ziua, Victor. Salutare, salutare din Scandinavia! și la mulți ani... Norvegia, într-adevăr, scrie la dumneavoastră aici, n-am observat, abia acum am observat că zis zis. Cum e vremea pe acolo? 7 <hă> grade. Gra grade și soare pe lângă Oslo suntem. Auleu, încălzirea globală, domnule, ce înseamnă? Păi ce, ce înseamnă? Vă doresc zăpadă, și mai ales atunci? Păi o să vină, dar mâine sunt în țară, așa că nu-mi doresc decât decât dacă se poate să găsim Sau să se găsească în țară ceva Să se umblă la educație Așa E dezastru. Aveți copii? Am Și sunt cu în Norvegia sau sunt în România? Da Sunt aici și a putea ascultă Uhum. Sunt încercat pe camere ascultă la, pe internet. Ok. Spuneți-mi da. cum e sistemul de educație de acolo sau de ce vă doriți pentru România să fie sau să nu fie cum e sistemul de educație pe care noi aveți pentru copiii noastră în Norvegia. Noi se nicăieri nu este ideal. Okay. peste tot avem plusuri și minusuri, plusuri și minusuri. Aici din punctul ăsta de vedere este mult mai relaxat. Și cred că este exact ce. Nu știu, poate la timp, ce. Adică, copiii se duc la școală cu drag. Copiii vin de la școală, sunt relaxați, uh -huh. fac anumite teme uh, uh, pe net sau niște programe speciale, se corectează instant, uh, pot să facă oricând. Uh, uh, Știți Contestație se rezolvă și noi, acolo în clasă. Și la noi se pot implementa destul de simplu astfel de lucruri, având în vedere calitățile pe care asta, le are internetul în România. Asta este ceea ce am vrut să transmit mai devreme. Educația și nu neapărat la sistemul educativ, Moise, la educația noastră ca oameni. Nu avem educație financiară, nu avem educație socială, nu avem educație politică, nu avem educație economică. Vrei să-ți mai spun? Le știu. Le știu. Dar în același timp, da. în același timp, Victor, trebuie să fim cu toții conștienți. Și eu sunt, chiar dacă de multe ori sunt chiar mai exigent decât îmi propun să fiu sau decât ar trebui să fiu, eu știu că anumite lucruri nu pot fi obținute decât după niște decenii sau uneori chiar secole de practică, dacă e să vorbim de educația politică sau de democrație în general. Vă mulțumesc mult pentru acest telefon. 037 Bună ziua, Marius! Salut, Moise! Vă ascultăm. De câțiva ani de zile mă tocine să te, să te prind și nu pot decât să te felicit pentru emisiunile care și în același timp să urez și sărbători fericite. Părerea mea că în vremurile astea nu mai putem să generalizăm. Fericirea unei nații este foarte greu de realizată. Cred și cred cu tărie că am devenit foarte individualiști și datorită vremurilor. Că dăm vina, că dăm vina pe politică, Credem că îți vorbește un emigrant care la 16 ani a plecat pe jos până în Italia, în 94. Astăzi conștientizez că m-am realizat tot România. Probabil că și felul lui Merda fi. Dacă să dăm vina pe politică, consider că acești politicieni sunt generați de societatea noastră. Oricare dintre noi am fi ajuns acolo, poate făceam mai mult sau mai puțin. E clar că avem nevoie de un lider și am avut nevoie de un lider oricând. Vorbesc post-comunist. Unele țări au avut șanse, alte țări nu au avut șansa de a, se, de a se realiza. Știți cum e cu șansa asta în anumite domenii? Te mai faci și singur. Pe asta și spuneam, nu mai putem să generalizăm, din păcate. Conștientizăm un singur aspect și este foarte important. Un sărac din România este, va fi un sărac și în Germania, și în Italia, și în Spania. Dacă nu este autodidact, dacă nu este atent, dacă nu este foarte bine instruit, nimeni nu va aprecia, fiindcă va găsi să lucreze în locurile în care acei oameni din țările respective au renunțat, fiindcă nu mai sunt benefice. Un român și-a găsit să facă curat într-o casă unde un neamț nu mai poate trăi cu acel job. Un român s-a bucurat că a făcut socoteala că a câștigat 300 de euro și a convertit în România. În Germania n-ai curaj să-i calculezi, adică stai degeaba. De 10 ani am făcut un business în România, oricând am nevoie de oameni, astăzi am undeva la 30 de angajați. De 2 ani de zile mă confrunt cu un deficit de 10 angajați pe diferite posturi. Plătesc, consider fantastic de bine, tot timpul sunt atent să plătesc mai bine decât concurența, ca să-mi țin oamenii lângă mine. Okay, asta e, asta e, e un lucru pe care nu toți le știu, să știți, din România. Dar da, într-adevăr, Forța Umană este cea mai importantă resursă a unei firme. Uh, uh, Moise, eu consider că sunt un norocos uh, al vieții, atâta pot să spune. Am reușit o familie, am făcut destule. Dar credem că într-un business suntem parteneri 50%, eu 50% angajatul. Unul fără altul nu putem funcționa. Pentru mine, un angajat, eu mă rog seara la Dumnezeu, ca și lui să-i dea sănătate, ca să poată să-mi vină mâine la muncă, și să mă ajute să putem să mergem mai înainte. Credem că n-am fost găcit și nu voi fi găcit cu angajații mei. Le facem cum susția mea să pregătit să le facă cadouri de Crăciun. Îi stimulăm cum putem. Este într-adevăr, este nevoie acută de forțe de muncă. Dar și de oameni care vor să muncească și să vor să se califice. Nu oameni care pur și simplu am văzut oameni în străinătate care se bucură că fac vechime. Nu fac altceva mai mult decât atât. Din păcate n-am văzut emigranți veniți în România să se dezvolte să facă ceva în plus față de când au plecat. Uh, cum a, nemții au fugit în... St în, în a, până, până nu intrăm cu toții în depresie, mă că nu asta mi-am dorit de la această emisă. Ce vă doriți de la 2017, vă întrebam eu. Uh, Mose, în ultimii trei ani, nu-mi doresc decât să fiu cum, sunt, uh, cum am fost merul La 2007 nu doresc mai mult ca anul ăsta. Uh, Îmi doresc Când o acum o fi mai rău, acum să fie cum era aia. Când o fi mai rău Când să fie fi ca mai rău, acum. să fie ca acum sau așa. ceva de genul ăsta. Dar crede că dacă ești un autodidact și ești un băiat serios, aceste este bine oriunde merge pe lumea Să vă asta. explic asta cu autodidactismul, ca să-i zic așa. În România suntem foarte puțin autodidacți. Eu sunt unul, dar așa mă consider și eu, mă consider unul dintre ei. Dar știți care e problema adevărată? Că la noi școala nu te, nu te învață să înveți. Dacă nimeni nu te învață să înveți, atunci cum să devii autodidact? Dacă părinții au, nu știu cum să spun, dacă ei se gândesc din timp să spună cartea în mână și să zică, citește băiete, citește fetițo, încearcă să înțelegi, hai să discutăm, atunci ai o șansă să ai acest, oarecum, rar talent în România, acela de a înțelege ce se întâmplă în jurul tău și de a învăța din experiențele tale, dacă nu măcar din tale celorlalți. Eu înțeleg ceea ce spuneți și cred că mergeți către esența problemei din educația din România, Marius, nu știu dacă conștient sau nu, dar da, asta este principala problemă cu educația din România. Școala nu te învață cum să înveți. Nu contează foarte mult cât reții dintr-o lecție de geografie sau de istorie poți căuta acum cu bazele de date imense la dispoziție, cu tot ceea ce înseamnă internetul. Nu memorarea este esențială. Ce informației și mai ales utilizarea ei Vă mulțumesc foarte mult că existați și că sunteți printre ascultătorii noștri, mai Bună ziua, Călin Bună ziua, mă -te, și mulțumesc că suntem în emisiune cu tine Vă ascultăm Într-o întrebare pusă, pe lângă ce au zis ceilalți antevorbitori Mi-aș dori câteva lucruri pentru 2017 Două la nivel național și două la nivel regional nu Sunt limba mare La nivel național mi dori, pe plan politic să nu mai avut de imunitate parlamentară, deci decât pentru declarațiile lor, atâta. Așa scrie, în, să Constituția. Să -a Așa scrie în Constituție și în legi, s-a dovedit că în practică e altceva. Ce spuneam mai devreme, legile, Constituția, nu sunt decât forme fără fond, dacă oamenii, adică fondul, e rău e interesat. Da? Asta, asta e democrația noastră tânără, să-i spunem, ca să nu mai zicem original. Deci în un mediu în care eu mă învârș, suntem foarte sătui de, de atâtea discuții care au fost, pe la lăsăm să-și pe la hai să vedem dacă... Nu, justiția trebuie să fie separată. Justiția adică, în vre România, vre... să știți că... Justiția în România este o iluzie. În România nu există justiție. Nu există decât DNA. Asta, asta e constatarea mea. În general, Așa. justiția Așa. este foarte Așa. prost organizată, chiar acolo unde judecătorii sunt bine intenționați și școliți și au carte, nu au fizic posibilitatea să se aplice suficient asupra unui dosar, să-l înțeleagă, să asculte, să, să judece, ceea ce se numește. De aceea vă spun că avem o probă și de aia suntem și monitorizați, pentru că europenii nu sunt proști. Ei au înțeles aceste probleme pe care le are sistemul de justiție din România. De la ce vă spuneam eu și până la uh, aglomerația din pușcării de care era obsedată doamna prună, să zicem, da? Și atunci, na, nu, știu, nu e nici măcar justiția nu este o soluție în România. Vedeți? Aia e problema. Mi-aș dori treaba asta, deci n-am votat cu PSD-ul, de... mi-aș dori de la Dragnea, care se arată foarte puternic și sigur pe iarnă, mi aș dori să arate că îl dorește pentru poporul român să facă ceva. Îl uh, voi urmări pe el special cu atenție Deci aș vrea să nu mai fie vorba de imunitate Deci când e de cineva judecat să fie liber de judecat Iar a doua lucru aș vrea să văd legea în Parlament Dacă ai furat de la popor Deci e o formă gravantă, Trebuie să iei de la nu știu la două, de la trei, de la cinci nivele din familia lui Triplu, cu dobândă, cu Exact cum îți ia la un român simplu colat un credit Sunteți de la de, și plin de, de dorință anapos. de răzbunare Ca să nu zic ură de-a dreptul, Călin Nu, vreau pre prevenție Prevenție Aplică ca și asta, omul să știe domne dacă și să se aplice Vreau e... tot ură Sau doi ani, sau trei ani Și familia jubilează acolo Și le duce pachete Că n-au greață. Dar pe plan regional deci, stați așa, că de la 2017 v-ați dori o reformă în justiție care să. Ce? Care să întoarcă, de fapt, prezumția de dobândire licită a averii în momentul în care ești prins. Am înțeles corect? Am sintetizat corect ce ați spus? Hai să luăm asta. Dacă e la 100 de milioane și durează 5 ani de zile procesul ăla. Da. 100 de milioane cu dobânda, cu tot ce asta, Ia-i partea asta, plus o amendă. Nu cred că e invenție în România. Așa o să plecă și în alte țări. Nu în foarte multe țări, dar da, aveți uh. dreptate. O astfel de prezumție... Doamne, deci e foarte interesant. Uh, mai e, Este clar că este intenție, este clar cu dorința de a... Ai un abuz, acolo nu mai furt. Îți mai multe lucruri. Călin, hai să dăm puțin timp înapoi. Vă întreb așa. Da. Uh, care a fost cel mai dezbătut subiect pe televizor din ultimele două luni? În opinia noastră. Uh, sincer m-am ferit de a urmări politica sau uh, emisiunile. O să reformulez. Care a, fost, da. care a devenit cea mai controversată instituție din România în ultimele două luni? Mi se pare că a fost atacat foarte mult de neau. Exact. Iar cea mai probabil, nu știu, n-am o monitorizare, dar așa mi s-a părut, mie, cea mai, uh, dezbătut, cel mai dezbătut subiect a fost teza de doctorat a doamnei Laura codruța -Căveș. Exact. În 2011... Deci, e vorba de a pierde încrederea în sistem și atunci când îl, îl poți lovi mai tare. Deci... La prima împiedicare. Călin... Teza aia de doctorat exact asta conține. Exact acest lucru îl conține. Pune niște concluzii în 2011 despre cum ar trebui schimbat sistemul juridic din România să se întâmple ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Foarte interesant că ați făcut această observație probabil fără să știți ce conține teza, al cărui conținut nici nu s-a dezbătut de altfel pe niciunde. Nimeni a zis conține asta sau prevede asta. Toți au zis are trei rânduri care mai apar nu știu pe unde. Eh, da, Așa se întâmplă în țara noastră. Răzvan, bună ziua! Răzvan, salut, vă ascultăm! Dat... Da. Vă ascultăm. Uh, salut. Vreau să spun că eu stau în Londra și de ceva pe când vine România observ că lucrurile sunt un pic alte decât sunt spuse la televizor sau pe ziar sau în online. Uh, au trecut 27 de ani de la Revoluție și se vede totuși că au trecut. Sunt niște schimbări. Uh, totuși, știu că lumea are niște așteptări prea mari. Ne foarte mult După 25 și de ani, stați așa Răzvan, ce vârstă aveți dumneavoastră? 39 eh, Mulți înainte Sunteți un pic mai tânăr decât mine Eu aveam 16 ani la Revoluție, acum am 42 Și mi-e frică Că o să ajung la 62 Și o să zic, băi, dar stai că n-a trecut suficient De fapt Alo? da, Mă mai auziți? Răzvan? Da, da, da. Ce încerc să vă spun da, este că real. generația care a făcut revoluția, generația care avea 25-30 de ani atunci, acum se apropie de pensie. Nu e normal să se întrebe, băi, dar când va fi mai bine în țara noastră, dacă am îmbătrânit și uite, parcă nu... Hmm? Totuși, da. Au trecut 27 de ani, se vede, eram, eram foarte de foarte de ceea ce suntem astăzi. Îmi pare rău să spun, dar din sistemul în care eram și și situația în care ne aflăm astăzi e o diferență, totuși. Eu sunt un pic nu optimist, dar e, cred că lumea are așteptări atât de mație, se poate dezamărgită, ceea ce produce o frustrare în societate, o tensiune imensă. Așa este, dar în același timp trebuie să urmăriți și progresul general al societății umane, în paralel cu cea a celei românești, ca să nu ajungeți în capcane de genul ce Ceaușescu a făcut metrou. Da, Ceaușescu a făcut metrou Dar și dacă ar fi fost da. Probabil altcineva am fi avut metrou În București, doar în București, să ne înțelegem Da? da? Pentru că a, la a, era a, mersul a, lumii a, a, a. Mă înțelegeți? Deci astăzi dacă avem telefoane Mobile, televizoare color și alte Lucruri pe care nu le aveam înainte de o, 1989 E de presupus că le-am fi avut Oricum, dacă nu Și dacă eram, cred că și în Corea de Nord Nu știu sigur, o să-l întrebea Delin Petrișor Care a fost acolo, dacă au televizoare color dar, dar trebuie să priviți mersul României Așa în angrenajul general mondial Ca să puteți să ziceți Băi, noi mergem mai bine sau nu mergem mai bine Progresează societatea suficient de repede Sau nu progresează Mai am puțin timp și vreau să vorbesc și cu Marian Mariana, bună ziua Bună ziua, Maița. Vă ascultăm Nu mai puțin, Mariana, Mariana să fac un anunț de interes general Că de-aia m-am totuit la telefon okay. Pentru cei care vizionează pe Facebook emisiunea la ora 14 văd că este anunțată o conferință a președintelui Claus Iohannis Probabil că va anunța decizia sa în legătură cu nominalizarea primului ministru Să nu uitați să urmări știrile Europa FM Poftiți, eu, Mariana da. Poftiți. Uh, Bună ziua încă o dată De-a lungul anului am mai fost în legătură directă cu dumneavoastră Mi se părea oarecum firesc să încheie anul în aceeași notă Dincolo de dorințele fire și normale Pe care le poate avea o persoană care a ajuns la o anumită vârstă Și mă refer aici la sănătate și toate cele pentru familia Aș vrea să exprim public, înțeles să rezum Câteva dorințe care țin date de a trăi în România Așa. Aș vrea în primul rând să trăiesc într-o România mai civilizată Aș vrea ca, în sfârșit, guvernanții să înțeleagă că ei sunt în slujba cetățeanului și nu invers. Apoi aș vrea ca taxele și impozitele pe care eu le plătesc să se întoarcă către mine sub forma unor beneficii. Și mă refer aici la ceea ce înseamnă o lume civilizată, infrastructura, acces la cultură, la civilizație și așa mai departe. Servicii publice, în general. Exact. Pentru asta plătim taxe. Iar dumneavoastră la Timișoara, dacă îmi dau seama bine de unde sunteți da, după accent, da, noastră cred că stați da, totuși mai bine decât alte zone din țară din punctul ăsta de da, vedere al întoarcerii da, serviciilor publice din taxele pe care da, le plătiți. Da, cred că da. Pentru că atunci când mergi în țară nu poți decât să te întorci cu bucurie că nu trăiești în altă parte și asta simt o mare dezamăgire de câte ori mă duc și văd că România nu este numai Timișoara. România înseamnă și un stat uh, în care nu există electricitate, un stat în care oamenii n-au toaletă, n-au apă curentă și așa mai departe. Uh, ca să continui oarecum și dorințelor, aș vrea să trăiesc în rom într-o România care știe să-și respecte bătrânii și care știe să-și respecte tinerii. Uh, am un copil care, prin eforturi personale, a învățat departe de țară. Este astăzi doctorul în drept, a studiat la Sorbona și a hotărât să se întoarcă în țară. Aș vrea foarte mult ca decizia de a se întoarce în țară să se poată fi motivată de ceva, să, să găsească rațiunea de a rămâne. Și bineînțeles că Aș dori eu, uh, anul acesta am o mare surpriză la aceste alegeri, nu fac politică, dar nu mi-a venit să cred ceea ce odinioară, partea aceasta de țară, era altfel colorată. Anul acesta s-a întâmplat să constat că, de fapt, nu evoluăm, nu știu ce cu noi. Uh, ajung cumva să mă întreb ce se va întâmpla în viitor cu această țară care aparent nu are direcție. Sigur că s-au făcut multe lucruri, ar fi fost chiar și culmea să nu se facă chiar nimic. Cu toate astea, mă întreb și mă întreb de fiecare dată când plătesc o grămadă de taxe dacă atunci când nu vom mai fi o persoană activă Pot liniștiți să, să hotără să trăiesc în această țară și vă mărturisesc că am cochetat cu ideea și încă o cochetesc cu ideea să mă retrag undeva unde există mai multă civilizație, mai multă liniște, liniște. Totul, da. Liniștea este o chestiune care e relativă, într-adevăr. Așa este. Deci, ca, dacă ar fi să uh, sintetizez ce a spus până acum Mariana de la 2017, ar fi așa, îmi doresc să nu plec din țară în 2017. Să am suficiente motive să nu plec. Am înțeles bine? Corect, corect. Corect. Aș dori aș dori să, în primul rând, ca atunci când mă duc undeva, să nu, să nu fie jana de fel că sunt româncă. Aș dori să de ce v-ar fi jenă? Iertați-mă, mie nu mi-e Eu în... merg și eu destul sunt... de mult Da, sunt uh, anumite situații în care ți este jenă de comportamentul celor de lângă tine Credeți-mă, sunt convinsă că și dumneavoastră circulați De la atitudinea pe care o avem față de un bun public, de la cum ne comportăm în avion, cum ne comportăm... Eu am în... observat că românii se comportă foarte occidental când sunt în alte țări occidentale. Eu problemă atunci când aterizează în România se întâmplă ceva, nu-mi dau seama ce. Poate Asta... e doar părerea mea. Uh, nu, cred că am să și eu, nu știu dacă se poartă acolo occidental, cert este că atunci când se întorc în țară se poartă foarte românești. Și eu cred că, uh, uitați, mi-ați uh, dat uh, o idee Cred că aș dori să trăiesc rom într-o România de fond și nu de formă Și de ce spun asta? Avem foarte multe legi La nivel teoretic stăm foarte bine Ele nu sunt aplicate Pentru că un comportament care nu e la locul lui, dacă ar fi sancționat uh, S-ar înțelege că democrația este altceva dacă nu fac ceva bine, sunt sancționată. Probabil că dincolo deja sistemul îți impune anumite reguli. Okay, okay. Ori îl respecte, ori te respinde. Mariana, deci, cam... Mariana da, mă rog. deci, deși mie mi se pare că nu n ați greșit nimic din ce ați spus până acum, când a, a fost Ați fost foarte aproape, sau mă rog, ați și tras o concluzie, e finalul emisiunii de astăzi și vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați spus. Mi se pare totuși că ați greșit la concluzie. Adică în momentul în care vezi care e problema și după aia zici sistemul este cel care nu face, atunci poate că totuși ceva ți-a scăpat. În această toamnă, doamnelor și domnilor, eu aici la România în direct v-am invitat să alegeți să înfruntați adevărul, așa cum e el, bun rău. Dacă nu facem asta, atunci în mod categoric nu o să putem progresa. În același timp, noi cei de la Europa FM v-am avertizat că e posibil să trăim un an istoric și că ar fi bine ca fiecare dintre noi să, să, să alegem să facem cumva parte din această istorie. Eu vă urez în numele meu și al colegilor mei să aveți sărbători liniștite și să ne auzim cu bine de pe 9 ianuarie. La revedere! Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.